Ted, uh, jag har en sak, en sak som jag måste få ur mitt hjärta innan vi kan börja med sändningen. Mm, jag har bara en, en, en liksom grej här nu. Att kan du fråga dig i form av en sång? Det kan jag. Ted, jag undrar kan vi vara i lag ikväll? Kan vi gå på stan? Kan vi få mätt och san? dad war sehr okay la okay. bro är allihopa och välkomna till Radio Pleppo. Med Ted och Kai och den här katten Alltså vem är katten? Jag vet inte Jaha mm. uh, Men idag i Radio Pleppo så ska vi tala om medborgerliga plikter Alltså olika saker som varje finsk medborgare måste beakta och komma ihåg Alltså jag kan inte koncentrera mig Men han har väl inte fått någon mat idag? Vem vet nu hur länge han har varit här i studion? Ja, men vem lämnar en katt i en radiostudio? Alltså, vem är, är han och vad gör han här? Men han är ju så gullig. Mm. Gullig kisso. Ja, no, men vi ska ju göra radioplepp alltså vi är ju i sändning. Men titta nu. Ja, ja, men alltså ta ut den här ifrån nu så vi kommer igång med programmet. Ja, ja. Kisso. ja jag ska farbror Ted lyfta ut det här mm. så får vi göra jättegullig media. Gulligt, ja. Nå, ja, bra. <här> Alltså, medborgerliga plikter. Ted, vad tänker du på när jag säger det? No, det första som jag ju tänker på så det är ju då läroplikten. Alltså att man går i skolan. Ja, äh, skolan. Äh, men det här att... Äh, men Kai, vi måste släppa in Kisso igen. Hör nu, han lider ju. Men vitsig, men... <skratt> inte kan vi ju ha honom här heller, alltså... Jag släpper in den nu. Nej, Ted, gör, Ted gör inte. Ted. Han tvättar sig. Okej, okay, okej. Okay, bra. Uh, no, vi är redan sena, men uh, okej, okay. uh, läroplikt, ja. Uh, det är ju det som anses vara kanske grundstenen för ett fungerande samhälle. Kai, uh, visst har du ditt betyg från grundskolan här med dig? Jo, alltså, det här är ju det papper som fört mig ut i livet. Det är mitt betyg och... Men vad gör du?! Kattsad, de sitter och kitar på mitt betyg Men är så, fy, fy. Uh, fy. fy. Men, men inte vet han ja, Men hur mycket skit rymds i honom ja. Det tar ju som inte slut, alltså, Men nu krafsar han ut det över bordet Men ta det uh, långt, kan Du kan nog kita ju då ja, men, Och inte är jag nu på andras betyg Men vad låter han nu då ja, Men han må ju dåligt men, uh. Som du nu ropar, han ska säkert bara spy lite Spy, men kan han ha spy här Men vi måste ju ändå städa här Lägg nu på en låt eller något, bara slänga Wow, alla barn, alla barn, alla barn till vad heter programmet? Nu säger ni nu snabbt att Wow färdiga och gå! Dagens tema är Saker som gör och vad är då saker som gör en glad? No, för mig är det främst knippet med oskyddad verksamhet och japan-export. Wow! wow! Men kära barn, vad finns det för saker som gör er glada? Samantha, det kan ju inte vara ofta du är glad så som du ser ut. Om du inte undviker speglar förstås. Hurra! Jag blir glad åt kompisar och lekar. Jag, nu, jag har nu sett hur bra du är på den där leken. Vad heter den nu? Spring undan samantaleken! Jonas! Brukar du någonsin vara glad? Och varför då? Ölkomlig glädje kan bara upplevas i stunden när man osjälvis dupå för att säga för någon annan. Att beskriva glädje leder ofrånkomligt till att man förminskar den. Och så är det. Ju Jaha! Du är ful i alla fall! Försök vara glad nu när jag kniper dig! Aj, aj, aj! Det så kaxi! Och vad mera kan man säga om saker som man blir glad av? När man kan säga att det enklaste sättet att snabbt bli glad är att utnyttja andra och göra precis som man vill och skita allting till mig! Hittills att vara glad, barn, så drar jag en ramsa. Alla barn kan säkert skratta tills jag slår det med min kratta. Hurra för mig! Åhå, hey! känner <tryk> ni igen den där musiken? Säg, säg, säg, säg, ni vet nog vem det är. Säg nu, han har ju varit här säkert 30 gånger och ni vet nog... Ja! <tryk> <tryk> yeah! Det är dags för lite språkbad med Lomma morsu! Ja! <tryk> Lomamursu täällä, hei! Nyt opetellaan Suomea. Onko tämä italialainen nainen? Ja! Vastaus hyväksytään, mutta oikeastaan se on Tomi Metsäketo. Wow! Onko tämä Lordi? Ja! Ei ole, se on perheeni. Wow! Ja tästä tulee vielä päivän yllätys. Happoshade! Vi har lärt kotiin morsukonälla kottin. Wow! Det där var ju jättesicka cool! Fast i sved! Men nu har det blivit dags att avsluta med den vanliga sången sjung som ni var i Melodifestivalen. Kasta vännerna som du aldrig haft. Kasta vännerna som du aldrig haft. Man kan vara glad och skratta, man kan norpa, man kan snatta Det är spännande att vara tjuv, hurra! hurra! jag heter Frank Sahlgren och jag är bosatt i Los Angeles och har jobbat i 14 år som stuntman åt Paramount Pictures. Idag är jag här för att tala om Kondomer. Vi vet alla vad kondomer är och vad de är till för. Vad är det? Kondomer räddar liv varje dag. En dag kommer en kondom kanske att rädda ditt liv. Eller kanske den redan har gjort alltså, det. Kondom, är kondom? Därför är det viktigt att välja den rätta kondomen. Hallå? Hallå kondom? Alltså den här rösten i hörluran, alltså vad är den? Alltså ska den vara där. Om någon kan få bort den, tack. Det är viktigt att välja rätt kondom Och Magnum har redan i 50 år varit ett namn att lita på alltså, Den klämmer åt på rätt ställe Vad är kondom? Vad är kondom? Vad är kondom? Kondom, säg mig vad kondom är Ja men vem är du alltså? Du vet väl vad en kondom är Vad är kondom? Nej, men, det är en sån där gummigrej som du trä på pitten Och så du inte får barn eller någon sjukdom Det, är Radio Pleppo! Radio Pleppo! det här är en och på Ja, vi har Asja här nu med en katt. Jo, ja, det är en katt här i studion. Och det här, vi vet inte vem det är eller varför han är här, men det har varit liksom lite svårt att koncentrera sig på sändningen. Och så ket han ner halva rummet just... Shh, nu sover han alltså och vi ska nu försöka att inte väcka honom. Han är så gul Han är inte gullig, han är en fucking maskin, Alltså han är som en jordfräs, bara som är shit istället. Alltså jag skulle som på riktigt vilja strypa honom. Shh, håll käften nu. Hör, han spinner. Åh. ja, men dagens Radio ska skulle handla om medborgerliga plikter. Ja, nu vaknar han. God morgon, kisso. Är du Nej, men på riktigt så måste ju som få bort honom härifrån. alltså det är ju som fucking live som radiobleppu. Fy, är du? Va? Lägg dig här i Keislederjacka. Men vad gör du nu är bort med honom därifrån. ifrån? Inte... Vill du att han ska skita ner min jacka också? Kai han sker som en liten stund sen Det kommer inte mer för det långt nu Nej, Alltså om det kommer så mycket som ett fjärdedels gram skit på min jacka Så är det som en före detta katt det där Ja, no, nu kom det tydligen lite kaka till Men va? nu killar han också Nej men vad, ah! Uh, alltså jag ska döda den med mina bara händer. Kom hit katt! Kaj! Alltså jag ska göra kattgräv av den där! Kaj! Uh, Lug du Lugna ner! Lugna ner! Kaj inte vi är hon. kan inte dra honom i svansen! Jag sen ska han är underboden! jag ja, nu till! Nej, men, alltså, men ta honom därifrån! Men är han ja, Men någon någonstans ja, men, där! Men du ser någonting! Men var är han, han? Han måste ju någonstans ha far... Datorn låter nu. Vad står det då, då? Hittad ny maskinvara. Katt. Alltså är katt Stalin in i datorn nu då? Ah! Uh. Oh, vad var det hör hörlurarna? Ah, uh, vad ska vi ta oss till? Ah! Kalle Lastika här och jag presenterar veckans band Som den här veckan är Tonic Revolution Och det här är ett band som har kallats för Det band som Tarja Turunen inte skulle kunna få sparken ur. För Tarja är helt enkelt inte tillräckligt bra för att ens få vara med i att börja med uh, Det är bandet som alla talar om Och de kom för snart sex månader sedan ut med sin andra skiva Sexual Malfunction och med två enorma hittar i bakfickan har den här skivan gått åt som smör i solen och är nominerad till nästan alla priser som finns. Och jag sitter nu bredvid Toyota Girl, bandets energiska frontfigur och hon talar svenska men en liten klausul i bandets kontrakt ska all kommunikation med pressen ske på engelska. Uh, jag ska prata med henne om det senaste singelsläppet, uh, brottarhitten Fony Matrimony som redan sålt 4 platina och blivit den första låten vars text nominerats till Nobelpris i litteratur till flera akademiledamoters förtret får man väl säga. Så, uh, so uh, can you tell us something about the process of making this song? Well, big boy, it was a combination of hard work, big boobs, and good luck. Badigley Lee, he's the sex bomb bass player, and he had the idea. Hey, guys, let's make a song about sex and love and peace. And it was a great idea that made me horny all over and that no one has ever used before. Boom, boom, boom, Einstein. Why do you think it has become so popular? Well, it's a great song to make love to. Boob boob boo! Ha ha ha ha ha! Okay, uh, the video shows you flying naked on a snowboard. Uh, was making the video a nice experience? Right alright, radio boy! Snowboard making me so horny. In the next video, I'm stripping on the moon! Yeah, astronaut! Thank you. Och uh, nu ska vi också få höra låten vi talar om här, "Tonic Revolution" med phony Matrimoni. Yeah!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 Ja, ni lyssnar på Radio Pleppo Och det här ljudet ja, no, det låter ju som om det är någon remont på gång här i studion Men det är alltså inte <snar> Nej, det är... låter korkat nu man än försöker säga det här Men situationen är det nu att vi har en katt inne i datorn Som nu tydligen spinner Och det är det som låter Alltså det är helt sjukt att ta som så i huvud Alltså Ted, hur ska vi få ut honom därifrån? Men, hej Vi kan kolla i kontrollpanelen I kontrollpanelen? Ja, ja. hej, se nu, en ny kattikon Va? Hej, försök högerklicka på den och ta egenskaper mm. Egenskap. okej okay. uh, Det är en hona, tre år Hennes syster är tydligen också hennes mamma Hej där, uh, ta bort maskinvara, denna knappen Okej, okay. jag klickar mm. uh, Vill du spara dina gamla kattdokument? Nej, no, men nej, ta bort allt bara Okej okay. ah, Nej, avbryt ah, ah, alla, bryt. Ah. hon dör ju Nej ah, men alltså, vad ska vi ta oss till? Ja, alltså ska vi som ändå typ som gå in till chefen och som typ fråga om vi ska få en ny dator Ja, det är ju jättebra Vad ska vi säga då som Hej, inte det något annat Vi har en katt i datorn, får ja. vi en ny no, ja men inte det ju no, ja, för det heller men, Det här är nästan värre än då Radio Vega hade den där älgen i kopieringsmaskinen Alltså, vad var det de försökte nu igen? No, det var väl något sexuellt inblandat som det brukar vara Åh! Oh! Åh, oh, jag dör, alltså vilket ljud Kai, jag fick en idé Jag måste bara hämta en sak men vadå? Du får se, det här löser sig Ingen panik! Välkomna till ett sprillans nytt avsnitt av Lyckolotto Programmet där lugna och sansade människor vinner hysteriskt fina priser Jag heter Visha Bomba och dagens tävlande är Knocke En 43-årig glasblåsare från Draxfjärd som är blåst på många olika sätt Och Smocke, hans kompis, filatelist och inbrottstjuv Knocke, när du trycker på din knapp så låter det så här Smocke, din knapp låter så här Reglerna borde vara inpräntade vid det här laget Så vi önskar ingen tid utan börjar spela Lyckolotto, lyckolotto! Första ronden Skrattar bäst som skrattar först Jag berättar vitsar och den som skrattar först får poäng Oj vad din gås är tjälsjuk Ja, detta är en omgås Knocke Och krocket har en poäng Nästa vits Varför går du inte hem? Min fru är arg Varför är hon det? För att jag inte är hemma och knockes krattar så hejklöst att han ramlar ihop och inte förmår trycka på knappen. Och då har Smocke sin chans till revansch. Men han tycks inte riktigt ha fattat poängen i vitsen. Eller jo, Smocke trycker. <håh> och Smocke tar en poäng och ställningen är lika. Men det blir i alla fall Knocke som får blåsa i mirakeltutan. Eftersom han innan programmet började sa att han så gärna ville. <håh> Och mirakeltutan brukar i vanliga fallvara Till gagn för mänskligheten Och göra folk friska från sjukdomar Men Knocke blåser lite fel Och en gammal dam på väg upp för trappan i publiken Blir skrämd och ramlar och punkterar en långa Jag är ledsen Knocke Men det är var till mera skada än nytta Men häng inte läpp För samtidigt det gång gången Och det är dags för runda två Vi ska tala lite med våra tävlanden Knocke, du är glasblåsare Det är ett väldigt konstigt arbete att ha idag, inte sant? Nej. Smocke, du samlar på frimärken Är inte det jätte ute? Nej. Och därmed är det runt två Sista para Rut Och in i studion kommer Rut och ser skrämd ut Och för att få para henne Gällde för er att bli den sista att lämna cirkeln som ni nu står i För att öka på spänningen och svårighetsgraden Släpper vi också in en leopard i cirkeln Och nu är det dramatiskt Leoparden reser på sig Och tittar utmanade på knokke Och knokke tar sig bakåt Men där vänder sig leoparden om Och anfallet Smocke istället Och biter honom i halsen Och Smocke flyr i panik Och det blir knokke som är sist par inne i cirkeln -knocke. Du var den sista ute i cirkeln och därmed blir det du som får parar ut. Men eftersom det här är ett familjeprogram kan du förstås inte göra det nu men istället får du ett presentkort som du kan använda senare. Och Smocke kommer haltande tillbaka och leoparden har bitit av honom fyra fingrar. Men du ska inte vara ledsen för det finns mycket att glädja sig för för Adam, vad kan de vinna ikväll? Ja, de kan vinna skärbräden, vingar, pär och trans och Toyota. Fantastiska priser som vanligt. Mm. Där ljuder röksignalen Och ner från taket kommer varsitt hagelgevär Och väggen försvinner och blottar fasaden till ett våningshus Och nu gäller det för er att sikta noga Och skjuta alla som rökar på sin balkong i huvudet Och gör det snabbt Så deras rök inte stör grannarna Som sitter och uppför sig på sina balkonger Och Knocke siktar noga och skjuter en salva Och träffar mitt i prick Och en av rökarna med cigarett och allt ramlar ner på asfalten Men Smocke Smocke har fått sy på en feströkare som vill fira att han har fått barn. Och ska han lyckas träffa? Det här är så spännande. Och han skjuter och nej, han missar. Och Skaar skjuter bara rökaren som mister en arm. Det är ledsen, Det var nära. Men Knocke var vassare och har vunnit ett uland. Vilket vill du ha? Chad. Och Chad national som leds oss in i finalen. Det Dagens final är mycket enkel Det gäller nämligen att helt enkelt svara snabbt. snabbt Och Smocke svarar snabbt Och har vunnit och Knocke blir så ledsen Att han tänder en cigarett Och blir omedelbart skjuten i huvudet Av en rikslagsman i publiken Grattis Smocke, du har vunnit Och får snurra på lyckolotto -hjulet. Och hjulet stannar på döden Och jag är ledsen Smocke Men det här var nog inte din dag Ja det här Lyckolotto För att vinna mycket måste man satsa mycket Och alltid går det inte som man hoppats Men fortsätt håll drömmen vid liv Och missa inte nästa gång Jag heter fortfarande Vichybollbomba Och det här har varit Lyckolotto, lyckolotto. Jag kallar Elastika här igen och veckans band Tonic Revolution är fortsättningsvis på allas läppar och låten Asses to Asses, Bust to Bust var ju en av vinterns stora hits och bandets frontfigur Toyota Girl så berättar om låtens tillkomst på det här viset. Well, it was late at night and me and my homeboys were having a drug and rape party at our Sakaboo mansion. Yeah, promiscuous! Then, Baddy who is our sex maniac bass guru, said he wanted to make a song about sex and love and peace. And we all thought it was great, you know, it was a classic. Boom, boom, mega hymn. Uh, the song has been banned in several countries because its lyrics are so explicit and uh, too sexy, I suppose. Yeah, that's crazy! Explicit making me horny all hour! It's the sex that make Toyota girl happy! And if you can't sing about sex, well, what's there to sing about? Yeah, yeah, philosophy! Thank you Och nu ska vi alltså få höra låten som vi just talade om Här är Tonic Revolution med Asses to Asses, Bust to Bust Yeah Radioleppo det programmet fortsättningsvis, men idag vet jag Radioleppo det vad dig. Radioleppo det för ja, som det programmet så men vi vissa problem nog inte riktigt vad jag det är en katt i datorn. det är en katt i datorn... Han kom från ingenstans och har terroriserat hela vår sändning idag och för en stund sedan så kröp han in i datorn och nu kan inte vi göra någonting alls innan vi har fått ut honom. Och Ted sa att han skulle fixa det här och gick och hämta någonting men det är ett bra tag sedan och han borde vara tillbaka strax. Oh! Han måste vara tillbaka strax, alltså jag har, försökt, jag har försökt med allting, jag har försökt locka ut den här katten med lite tonfisk och... Alltså det här låter dumt, men jag svär på Alltså jag svär på att det här var sant Jag såg honom sträcka ut tassen därifrån Och visa sin mittesta klo åt mig Alltså det är ingen vanlig katt det här alltså, Det är som någon antikristmissin Och Damien-katt Någå Nå ja, Kai ja, Hej Ted, bra Snart är det här över Nå, men vad har du? En hund, En hund! Nå, men ska du liksom ha fler djur hit nu då Som om inte redan räcker med dem Kai, Kai Katt, hund, hund, katt Fattar du? Som ärkefiender och allt det där Vi släpper lös hunden Den skrämmer skiten ur katten Inte bokstavligen Katten flyr i panik Daten är i kik. Sändningen är räddad Vi går och tar en öl Smart J Jättebra Okej, okay, släpp ner honom där, där på golvet Det är en hund ja. Puss på, Silvia <skratt> Kolla hur hon, hon ryser fram och börjar källa in i din tågstation direkt. Bra Silvia, ska ni inte dyr kattmängele. Haka Silvia, innan du borde där va. Hej, där kom katten. Yes, den är ute. Wow, bra Silvia, alltså du ska få leva sen hur mycket som helst. Men men Ted, vänta nu, tycker inte du att, att katten på något vis ser smalare ut? Jo, som om den skulle ha hårdbantat. Eller fått ungar eller någonting. Kai, katten har som ynglat inne i datorn. Det är som fem katter där nu. Och var är Sylvia? Och en hund. Nu spyr katten på din ledigat, haj. Ja men ja det, det är ju klart att så om man ska spisa, vad ska man då annars spida? Men hur ska vi, vi få... hur ska vi få ledigatka? Ja, hur ska vi få djur eller inte gratis? Hur ska vi inte hämta ett spår eller liksom en mejl om du får, du får alltså,